Ми вже в автобусах. Сонце пече. Зупиняємося на полуденок. Тут нас знову вітають хлібом і сіллю. На галявині при дорозі столи з харчами і водами. Всі розбрелись. Найперше прямують до сусіднього ліска. Жінки в один напрям, а чоловіки в другий. Певні пріоритети не потребують пояснення. Після пригощання Ясна річ, за купони кожен щось собі вибрав з творів вжиткового народного мистецтва. Були також співи і танці. Але навіть теорія релятивності часу має свої практичні межі, і ми знову в автобусах. Зупиняємося підвечір у селі Гутвені, яке колись було районним центром. Все село вийшло на ринок. На Майдані – всі мелються, як у млині. Всі про когось запитують і когось розшукують. У центрі дівчата в народних строях, з хлібом і сіллю. Ніхто не знає, кому приймати ці божі дари. Ніхто не знає, де ми і по що. Одна туристка не перестає запитувати. «Ідемо до готелю?» «Не виглядає, відповідаю, бо не думаю, що у такому селищі є готель, для випищених туристів з Канади. А коли буде вечеря, знову запитує, не усвідомлюючи, що ми в упівському рейді. А врешті хтось з управи упівців приймає дари. Лунає спів, нам кажуть, сідати до автобусів. Уже темно і тяжко знайти, де стоять автобуси. Водії не люблять триматись одного місця і вибирають таке, щоб було найзручніше виїхати. Шукаючи автобус, запитує місцевого жителя, як тут і що. Не так уже й зле? – відповідає. Тільки в нас на полісі бракує зерна на хліб. То ми їдемо на жнева на Полтавщину чи на Чернігівщину, щоб заробити. А чому ви від'їжджаєте? – запитує здивований. А де тут нам спати і їсти? – й собі. Як-то де? Він розчарований. Ми маємо пансіонат. Там є ліжка і ковдри. На триста п'ятдесят людей? На сімсот людей. Їдемо далі. Куди? Не їдемо, а посуваємося зі швидкістю слимака. Люди з дороги частують нас яблуками, чистою холодною водою. Я згадав свої привезені таблетки для дистиляції води. Посуваємось далі. Невидимою доріжкою в чистому полі. Темно, хоч око дзюбай. Чорні хмари щільно вкрили небо. Автобуси при світлі фар поволі гоцкаються на вибоїстій доріжці по засохлих від спеки грудках. Десь здаля блимає світло, мов вифлеємська зірка. Куди мандруємо? Не знаємо. Нарешті. Після довгої їзди зупиняємось в чистому полі. У небі гримить, блискавки освітлюють на мить поле. Тут збудована трибуна, є голосники, високий хрест. Люди рухаються, мов, ледве видні тіні духів. «Ми на вас чекаємо від одинадцятої години ранку», – каже хтось невидимий. Загупав великими, мов, піп краплями дощ. Ми ховаємось до автобусів. Але, як кажуть, не туди. Тобто вистава мусить продовжуватись, незважаючи ні на що. Я витягаю парасолю і виходжу з автобуса. Цікавість перемагає навіть дощ, який ущухає. У світлі фар від автомобіля, який заїхав, щоб освітлювати виступаючих, видно красних дівчат в народних строях. Одна тримає на рушнику хліб і сіль. А по боках стоять дві мов'янголи-хоронителі. Починаються промови. Дівчина тримає хліб і сіль. Микола Кулик, упівець з Канади, промовляє. Його голос дещо захриплий, емоційно підвищується до Крещендо. Ми в діаспорі ніколи не забували про неньку Україну. Сьогодні в мене найщасливіша хвилина, бо я прибув на рідну землю. Промовляє у трансі А дівчина тримає в руках хліб і сіль Називають нових промовців Кожний говорить так, як треба Кожний каже те, що вже перед ним інший сказав Кожний відзначає свято УПА А дівчина тримає в руках хліб і сіль Кличуть до слова Віктора Новика Голову товариства УПА в Канаді Його нема «Хтось каже, що він захворів», – говорять інші. А дівчина тримає в руках хліб і сіль. Нарешті з'являється Новак. Він підходить до дівчат, цілує всіх трьох і промовляє. «А дівчина тримає в руках хліб і сіль, бо нема на що поставити». «Чому ми саме в цьому місці зібрались?» – запитую. «Тут був перший штаб УПА. Колись тут були самі мочари». Відповідає голос темряви Якщо почекаємо трохи То дощ знову зробить тут мочарі Ні-ні Ми ці болота осушили І тут сіємо пшеницю Їдемо-їдемо Поволеньки Нарешті шосе Швидше їдемо. Куди? Ось таблиця Ровно І нарешті рівне Перша година ночі Ми перед готелем Січе дощ Ніхто нам не каже, що робити. Кажуть виходити. Всі товпляться перед готелем. Бодай не падає душ на голову. Дехто вже у фоє. Тут зустрічаємо ветеранів і туристів з Англії. Хтось кричить забирати валізки. Виходжу до автобуса. Моя валізка обмивається при автобусі дощем. Тягну її до фойє. Я розгублений. Завтра по мене мають приїхати до Луцька рідні. А я не знаю, коли йде де ми будемо завтра мандрувати, який для нас виберуть рейд. Нічого ні від кого не довідаєшся. Все робиться по-таємному, немов ми далі в партизанщині. Іду до прилавка.